Totul este să scrii vinerea. Totul este să scrii vinerea după amiază, când ploaia izbește păsările de grumazul casei, pic, pic, picur, să scrii cu ploaia care adună în idei despre nemurire, ca și cum acolo sus timpul s-ar destrăma în mesaje umede, când helicopterul îngreunat se învârte brusc în jurul rotorului și cade. Vinerea după amiaza, Când străzile gem De apă neîncăpută în pâlniile pământului Și picioarele umblă stinghere Sub stăpânii ascunși În umbrelele veștede. Ziua, când prețurile cresc nevăzute În magazinul închis până luni. Politicienii șter cu ziare Geamurile parlamentului Prin care... Oricum nu se vede afară. Autor Gabi Șustar. Lectura Maia Martin.